Та вивела діток одноліток перше дитятко молодий Іванко, друге дитятко молода Маруся. Прихід сонця і прихід весни в міфології були ідентичними. Весна порівнювалася з ранком, сприймалась як народження Нового Року всієї природи, а отже світу. Тож не випадково у веснянках так часто зустрічаються рефрени рано рано та рано-рано-рано-раненько, та ранесенько. Ой ти, жай, воронку, раннє пташино, рано-раненько, раннє пташино, ой, чого ти так рано із вир'їчка вийшов? Не сам же я вийшов, даж Бог мене вислав, з правої ручейки і ключики видав, з правої ручейки літо відмикати, з лівої ручейки зиму замикати. Той же рефрен «рано-рано» часто її у весільних піснях. Бо й весілля – також свого роду світотворення. Твориться нова сім'я. Це початок нового роду. Жоден образ у фольклорі не був однозначним. Небо? Що це? Сині, безодні, схоже на воду. Тому його називають «Синє море». Як оживає і грає весняна вода, коли її пробуджує сонце, так оживає і грає синє море, небо, коли починається день. Отже, щоб почався день або прийшла весна, символічно, щоб море заграло, треба насамперед пробудити, викликати сонце. Його викликали спеціальними піснями, колядками, веснянками. Прихід сонця вранці і на весні імітувався в багатьох веснянках та купальських обрядах, Хороводах та іграх. Запалювання новорічних, весняних та купальських вогнів мало викликати прихід сонця, утвердити і помножити його силу на землі. Чим більше вогнищ, тим вона більша. Те саме відтворювалося часто в символічній формі. Становлення серед села Високої Віхи з колесом горі – від котрого звисають стрічки, проміння. Це не що інше, як уособлення космічного дерева, власне космосу, на вершині якого сонце. Стояла сосна серед Дунаю, на тій сосонці сив сокіл сидів. Через наше сельце несемо деревце, а з того деревця котилося ябко. Ті ж самі образи в колядках-веснянках. У веснянках, до речі, також ті самі символи, світотворення, а з того деревця строїли церковцю. Теж значення має і купальське дерево, і троїцьке, і весільне гільце, сосна або верба, що символізує і воду, і небо, і сонце водночас. Схід сонця імітувався запалюванням свічок на дереві, пусканням палаючого колеса в воду, сонце котиться в небі, пусканням вінків по воді з запаленими свічками, це імітувало денний і річний рух сонця Багато весняних хороводів відтворювали рух сонця по небосхилу та по річному колу Схід його і перемогу над холодом і темрявою Зима, ніч, смерть Сон, північ, холод В міфології поняття ідентичні Тож зупинимося детальніше на символіці деяких веснянок і танків Кроковеє колесо Коло, колесо – найдавніший образ сонця. Коло – також і найдавніша його назва, від якої походять слова «коляда», «калита», «король». Кроковеє колесо, колесо, Вище тину стояло-стояло, Много дива видало-видало. Чи бачило колесо-колесо, Куди милий поїхав-поїхав? Зверталися дівчата до сонця в одній із веснянок, походжаючи урочисто колом. У цих народів є кругові танки. Тут коло має декілька значень. Саме сонце, рух небосхилом і річний цикл. Коло означало і безконечність цього руху, і неперервність життя в природі, і безконечність часу і простору, адже час і простір у стародавніх українців сприймалися як єдине ціле і не були витягнуті в пряму лінію, минули теперішнє майбутнє, а уявлялись, як рух по колу, тобто були циклічними, ранок, день, вечір, ніч, зима, весна, літо, осінь, північ, схід, південь, захід.